Och där säger jag välkommen till första avsnittet av Generation 6. En podcast där vi ska snacka om sjätte generationens konsolspel: PlayStation 2, Xbox, GameCube, Dreamcast och Game Boy Advance. Jag fick den här idén 2013 efter att jag hade lyssnat igenom hela retroresan. Det var en podcast där Anders Brunlöf och Samson Wiklund. Jag tog med oss på en underbar resa där de pratade om spel från Atari till Playstation tror jag de satte i gränsen. Och detta var de podcast som jag lyssnade på varje dag utan att överdriva. Jag hade ett riktigt skitår 2013 och det hjälpte att ha någonting att lyssna på. Och jag kunde inte ha valt en bättre podcast att lyssna på. Otroligt trevliga världar och en otroligt trevlig community- alla avsnitt finns att få tag på på svampriket.se och om ni inte har lyssnat på den här podcasten innan så rekommenderar jag den varmt. Efter att ha lyssnat på retroresan så blev jag ganska sugen på det här med podcast och tänkte att jag skulle vilja göra en men vad skulle det handla om? Jag älskar retrospel men även om resan har nått sitt mål så finns avsnitten att ladda ner och det är många avsnitt. Så det är retrospel, det, det strök jag med en gång. Podcasts om nya spel Det finns ju hur många som helst Så det går också bort Och kvar var då Generation 6 helt enkelt För det är inte retro Riktigt ännu Och det är ju inte nytt längre Det är väl på väg att bli retro I och med att generation 8 drog igång precis Men skitsamma Vi som ska göra den här podcasten Är då jag, Rickard Och Min goda kompis Ante och vi tänker göra vårt allra bästa för att få ett avsnitt i veckan. Och det är lika bra att köra igång med en gång. Så här är första avsnittet av Generation 6. Välkomna till Generation 6. Och vad är detta då, kan man undra? Det är en podcast om sjätte-generationens konsolspel. Är du med på vad det handlar om? Ja, jag är absolut med. Playstation 2, Gamecube, Xbox, Dreamcast, Game Boy Advance. Vem pratar om det? Ja, inte många. Inte många, nej. Nej. Då tänkte jag att det hålet ska vi fylla. <laughs> ja. Nej, men... Nej, men absolut. Jag förstår vart du vill komma med det hela. Jag tycker det låter som en jävla bra idé. Det är därför jag sitter här också och har spelat himan med dig. <laughs> det, var, det, var, det, var inte, det var inte det bästa spelet att starta med. Nej, det, det är ju inte det tyvärr. Men det har varit underhållande vad man kommer ju säga på sitt sätt. Ja, och tanken är väl att vi ska försöka ta ett i veckan. Ja. Vi, vi, vi får se. Ja, vi, vi får se hur det går då. För hur gick det den här gången? Ja, jag, jag kan ju faktiskt börja där. Det gick ju inte helt bäst för mig. Första bossarna och sånt gick ju väldigt lätt. Man vill säga jag, var det... dog, jag, jag dog ju ett par gånger eller två, tre, fyra gånger. Var det triclops? Ja, ja jag mm, man dog. Ja, hela, hela banan var ju typ hoppa ner i lava. Och... Ja, hans jävla laser som bara typ träffar när man ska hoppa fram till dem. Är... Det gick inte överhuvudtaget. Det är följande. Ja, och sen alla hans robotar som flyger runt. Ja, ja, ja Första gången man möter honom där är en stor cirkel och det kommer ut massor med robotar. Ja, man ska slå ihjäl dem innan man ja, får komma ja, till det. Ja, jag tror att spelet hade buggat sig. ja, ja. Nu går vi nästan... Vad heter det? Vi är lite stressiga. Mm. Eh, men ja, vi, vi har spelat himlen. Ja. Vi, vi, vi, vi tänkte, eller jag tänkte, mm. bara rippa. Jag tror det mm. är för dem. Det var en schist uppbyggnad. Mm. Mm. Med deras grundpelare, mm. eh, presentation, gameplay, kontroll, mm. eh, utmaning, livslängd och sen ett slutbetyg. Mm. Vi behöver inte ha pizzabetyg, det är deras Nej. grej. Det, Annars blir det lite väl. Mm. Eh, sen hoppas vi att de inte har mot emot detta. Nej, det hoppas jag definitivt inte. T Tänk för de planerat bara... Nu ska vi fan köra PS2. Mm. Ja, du, du, de kan ju vara med och hjälpa till. Vi <laughs> bjuda in dem. Ja, jo visst, vi får se. Ja. De är ganska upptagna, känns det som. Ja, de håller ju på med ganska mycket, så att säga. Ja, precis. Mm. Men... Eh... Det kommer att bli mest PS2, mm. känns det som? Jo, det, det känns som det. det. Det finns mycket att hämta där. Jag har mycket på mm. hyllan. Mm. Det är väl det som det blir lättast. För då kan du låna skivan och så lägger jag bara in det på min hårdisk på min mm. PS2. Absolut. Det finns jättemånga bra spel till Xbox mm. och GameCube också. Mm. Och Dreamcast. Mm. Du spelade ju lite Schmupps. Mm. Ja. Jag gillar dem. De är fina. <laughs> Jag har märkt <laughs> ja, ja, det. Ja, det kan bli lite sånt också. Lite koop kanske. Ja, någon gång. Absolut. De är väldigt fina. Kåp och uh, de smups. Det är en fin kväll. Många fina ting mattan förstås. Ja, ja. Men. Uh... Om vi börjar med himan då. <laughs> ja, vi, vi, <laughs> vi får börja med himman. Jag har nu Stillground! Skräpigt licensspel från 2005. Uppföljaren till Himan på Game Boy Advance. Och eh, ja, jag skulle läst på innan vi började spela för. Det kom bara till Europa. Och varför kom det bara till Europa? Eh, kan det vara för att det var superbra och de vågade inte ge det till andra länder här då? Mm. I USA, de hade inte klarat av awesomeness <laughs> av denna grad, mm. eh, kanske inte. Men eh, det skulle släppts till Xbox och Gamecube och det var färdigt, men de släppte det inte. Eh, som sagt, varningsklockorna börjar ju ringa nu då. Skulle läsa detta innan. <laughs> Det är i alla fall utvecklat av Savage Entertainment och utgivet här av Midas. Prince Adam, Heman, han är ute och typ ja, plockar svamp. Jag vet inte vad fan han <laughs> håller på med. Han är i väg i alla fall ifrån Greyskull. Och sen eh, anropas han av eh, Sorceress ja hon som äh, namn ja vad va, kom inte ihåg vad nej hon heter? Alltså hon äh, hon är en äh, mäktig entitet i den här världen då. som heter äh, vad, vad heter världen Eternia eller något sånt ja Eternia ja Etern Etern Etern Etern Eter Eter oh, Eternia Eternia Eternia Eternia Eternia vill vill ha påstått men äh, hon äh, är ju typ guardian över världen och äh, Skeletor har då börjat. Eh... Han har gått i anfall. Ja, Han gått i anfall. Han, han, han eh, börjar eh, dra, eller, dra på krafterna som finns i världen genom att ha satt ut en massa generatorer runt om i världen. Mm, så han ska kunna bryta barriären och komma in i Greyskal, precis. Och det är därför man slås till marken i början av spelet för att Sorceress-kvinnan fortfarande, vad händer mm. hon? Hon... Hon, drar, hon drar energi mm. från himlen för mm. att skydda Greyskull. Mm. Men sen är man ju he -Man. Mm. Så jag vet inte. Ja, så det, han fick tillbaka kraften. Det, det är lite av en sån story-konstig sak också. Liksom. Han förlorar kraften men sen får han tillbaka det. Alltså, hon ger ju honom en del av sin kraft att han ska få tillbaka det. Men varför drar hon av hans kraft? Till ja, hon drog allt med en gång sen bara, nej men du får tillbaka lite. Ja, så, sen, så fattade jag det. Ja, ja. Och sen får du tillbaka lite till, eller får du lite mer av min energi. Men nu måste du skynda dig till Castle <laughs> ska eller slåss mot Skeletor så att han inte kan ta sig in. Ja. Det nej. Det alltså, nej. De, de säger emot, det klatschar de och de säger emot sig lite där, där också. De tänkte inte riktigt där tycker nej, jag. Tror jag tror. Och sen, då är det ju spelet går ut på att komma tillbaka till skal och mm. hjälpa henne och mm. bussera Skeleton. Mm. Det är just precis. Mm. Så det är ju ganska kul att vara ut och vara Prince Adam och plocka fram. Nej. Som Det är kul. Ja, det var det. Yeah. Om man är en hardcore himan fan sen barndomen Jajaja. så då tycker jag att man ändå ska spela det. Om man är en hardcore fan av någonting så ska man ändå spela ett dåligt spel. Jo, jo, det är inte... Super skräp är det inte. Nej, det är bara jätteskräp. Ja, alltså. <laughs> eh, alltså spelupplevelse. Nej. Det, det var inget wow. Nej, alltså grafiken ser ju mm. ut som. Alltså, för att vara sent PS2. Så, nej. Därför 2000. Det står 2005, va? Ja, Och det är fan inte okej. Okay. Nej, det funkar inte. Jag har precis spelat igenom Legacy of Kane Defiance, mm. och det är inte alls samma klass, Nej. det är inte i närheten. Jag har spelat igenom de spelen och de är mycket långt, alltså... Det är som sagt inte samma klass. Nej. Det här är, jag, jag kan inte förstå hur de kunde göra det så skrotigt. Nej, alltså kontrollerna. Jag kan ta detta, när jag började, nu kanske jag hoppar här, förlåt, men jag må, måste ta detta nu. Kontrollen, jag satt verkligen i 15 minuter där i början, för det stod att man skulle testa eller ja te testa kontrollen mm. lite grann. Tryck vänster, tryck X samtidigt. Nej. Funkade inte en Nej. enda gång. Jag satt 15 minuter, jag lyckades kanske en gång av tio. Ska man göra det snabbt? På bilden jag, jag så var liksom inte. Ja, men det är dit och tryck. Ja, men det, ja, jag körde det samtidigt så. Ja. Alltså, exakt samtidigt. Ja. Då lyckades jag sig en gång av tio. Sen försökte jag tryck, trycka åt vänster och sen trycka X. Nej, fungerar inte den eller annan gång. Och sen är det ju de här specialattackerna. Där mm. det blir slow motion, där man ska trycka in två knappar mm. Det visar du också en bild på. Mm. De lyckades med en utav fyra gånger. Ja, ja, precis. Det är... Trycka två knappar samtidigt mm. Alla som har spelat tecken mm. Kan ju det mm. Men nej, inte detta <laughs> spelet <laughs> Det funkar liksom inte Nej, det är skitspel Men ja, kontrollerna Alltså kontrollerna skräp uh, Kamerastinien tycker jag inte heller Var så bra mm. Nej, jag upplevde inte Superproblem med det när jag spelade nu mm. Men när jag var hos dig mm nu när jag plockar upp det så mm. spelar jag lite och då var du ju jag vet inte men... ja kameran filmade ju inte he Nej men äh, det, jag, jag tyckte det bara var jättejobbigt uh... ja och det här äh, vad heter det? auto-aim eller vad man ska säga där man riktar sig ja, in på fienden lock-on-funktion ja. liksom typ du trycker på den och sen kan du då inte göra dina sådana här specialattacker för att du en den är intryckt. Kan man inte? Nej, jag har testat. Jag kunde inte, inte enda jag det, Inte en gång. Tror du för När jag höll den intryckt, eller tryckte vänster och höger och sånt. Aha. Ingenting funkade. Utan jag var tvungen att släppa den och sen trycka alltså attacker och sånt. Annars blev det bara en vanlig attack för mig. Okej. Okay. Så det tyckte jag absolut inte var bra. Nej. Alltså min upplevelse. Men det är säkert att jag bara var helt off och var sämst på det. Men ja, det var min upplevelse. Jag vet inte vad, om du hade samma problem. Jag mashade X till slut. Vi kan <laughs> säga att kontrollen är ju korkat utlagd för man hoppar på triangel, trekant. Ja, det gör man. Och slår på X mm. och blockar på cirkel. Mm. Vad gjorde man på fyrkant? Jag tryckte på knappar eller? Ja. Oh. du action button. Okay, oh. Jag kan inte minnas att jag använde den. <laughs> ja. ja, men man använder den i sådana specialattacker. Och specialattackerna var oh, ju jättekonstiga ja. ibland, alltså jättekonstiga kombinationer. Man skulle typ trycka triangel och yes. x och... Nej, ja, nej det var, det var knepigt. Eftersom det inte funkade mm. så... Eller ja, en av fem funkade. Mm. Mm. <laughs> men jag upplevde det ändå som lättare att göra det här. Mm. Jag lyckades inte den enda gång när jag spelade och dig nu. Nej, men det är kanske ett problem med den kontrollen. Kanske. Men kanske. jag har ju inte testat med kontrollen här. Nej, det du kan du få göra sen. Men tydligen hållit Nu är väl lite off tracken. Ja, vi är, vi egentligen ska vi ju snacka om ljudet. Ja, och ljudet. Ljudet. Ja, okej, ljud finns det. Mm. <laughs> Musik det, det... finns det knappt. Nej. Men jag tycker inte ljudet är så jävla spännande heller. Nej, det är det väl inte. Alltså, om, om, om du tittar på till exempel när där. han av där. Ah, knappt. Ja, det är smärtsamt. Ja, <laughs> men, uh, nej. Vad plågas. Ja, men uh, nej, jag tycker inte alls var så där spännande. Om alltså, um, um, du tänker dig, uh, vad ska man ta jämför jämförelse där nu? Soul Reaver 2 jag tänker på my, my, Mycket bättre uh, i Soul River. Ja. Men ja, det... uh, alltså här så jag tycker uh, ljuden är mer uh, förknippat med uh, uh, Super Nintendo. Ja. Ja, alltså, ja. Det är inte, det inte inte klart. Alltså ju, just nu när man kommer till uh, ljuden för just Hima. Ja, när... Alltså när han dör, när, äh, när, han blir, ja, <laughs> när han blir slagen. Alltså det, ja, det, det, det är Supermynt och komprimering på det typ. Alltså det är inte, inte så illa kanske, men det är, det är nej, inte bra. Nej, nej. Äh, bakgrundsmusik. Nej, ja. Den är äh, nästan obefintlig. Ambient mm. äh, skit. Man har fågelkvitter mm. i djungeln. Ja men det, det är typ det ändå. Det var inte heller så väldigt spännande. Det, det, musik brukar ändå skapa en viss eh, spänning, eh, uppbyggnad eller något liknande. Ja, jag, jag, kan, jag kan inte minnas... Ja, Okej, okay, musiken var inte särskilt bra. Jag, kan, jag, kan, jag, kan inte, jag har inte lagt upp minnet. Mm. Jag kan inte komma ihåg den nu. Mm. Så, men, nej, in, inte ett sägande. Alltså, inte ens när man kom till eh, Boss så lade jag, jag märke till att det var någon som särskild musik eller något sånt, utan det var bara eh, att den flög över ett visst område och sen visade den lossen. Jag kommer inte ihåg att det var någon... Det blev ingen mäktig, pampig... Nej, men en så här alltså, uppbyggnadsmusik som du folk brukar vara. Ja. Ja, nej. Jag undrar om det inte är för... När man möter Skeldtorp på Katt. Mm. Då vill jag minnas att det var musik. Men som sagt, jag kan inte komma, komma ihåg den. Nej. Så det har, det har inte fastnat. Nej. Och sen under tiden så är det inte så mycket liksom. Nej, nej. Inte ett sena musik kan vi säga. Mm. Absolut. Utmaning och livslängd. <laughs> Vad har vi att säga? <laughs> <U> utmaning? <laughs> eh, alltså det är, det är en utmaning. Ja, det är definitivt att ta sig igenom det. Ja. Eh, är det. det. Där har ju du mer erfarenhet av det än jag har. Med tanke på att jag bara ville typ slänga mig i väggen eller hänga mig, typ för denna gången jag satt på katten och skulle hoppa. Ja. Eller var inne i Castle Greyskull och skulle ta mig till... Vad heter han? Fryklaps. Man är inte i Castle Greyskull. Är man inte? Nej, man är i någon gruvhistoria. Mm, jag tänkte att det var Castle Greyskull man var där och sen skulle man kämpa sig ut. Man, man tar sig dit sen. Uh -huh. Det kommer senare. Nej men för jag tänkte att de pratar om det och försökte att det Nej han ska tillbaka. Ah, mm. Missförstånd där i staden hos Ja, är det... Som sagt, stor utmaning är det. Med tanke på att... Uh, man tar ett Man tar väldigt mycket <laughs> uh, Block och sånt, inte. det är inte så jättelätt. Eller det är bara blockar blocka i och för sig. Men, uh, nej. Svårt att hinna blocka, ja. skulle jag säga. Mm. Alltså det är ju som sagt mat och ex. Ja det är det, mm. hela tiden. Fastän hoppas att man överlever. Man har ju en med Continuous. Mm. Det är bara det att det finns checkpoints. Mm. Och om du kommer till en checkpoint och den sparar mm. så får du börja om där med så många liv du hade när du sprang vid checkpointen. Mm. Och det är ju en stor, en stor fördel, det gör det väldigt lätt. Nej, det är inte en fördel, det är en nackdel. Ja, det, alltså det, men alltså för de som tycker det här är ett väldigt bra spel så är det en fördel. För, för, de, för de som är väldigt duktiga på att komma till checkpoints med mycket liv mm. så kan jag förstå det, men... Mm. Har du noll liv kvar och du kommer inte ensam? Nej, då, då är det liksom... Okej, okay, du dog, du får börja om, det är lugnt, mm. du får börja från, Men du har fortfarande lika mycket liv. ja men alltså det är ju dumt system överhuvudtaget jag tycker det är jättekorkigt. och sen när du kommer förbi eh, en viss del av banan så börjar du med fem liv igen ja ja ja, ja det upptäckte jag mm, och, för, och fullt eh, med ammunition när du sitter på katten precis var det, vad, vad var det för då för mening att plocka upp vapen mm. och, eller extra ammunition till katten jag håller med eh, när Nej, du började, får fullt ammunition eh, till katten Alltså använder jag det tekniken. Ja, får man. Så också är helt meningslöst att plocka upp ammunition på katten igen. När man sitter på katten så kan du slå med både himen och katten samtidigt. Så det är egentligen onödigt att använda med sivorna överhuvudtaget. Förutom när man ska skjuta på folk som eller goriller som kastar sten på den. Ja. Så ja. jag tyckte just den biten var extremt lätt, förutom när man skulle hoppa. Ja, alltså musillerna är ju mycket skada. Mm. Så jag använde dem, men det var inte ofta man fick slut. Mm. Så utmaning, det är utmanande på vissa ställen. Absolut, ja, vissa ställen kan du dö hur mycket som helst. Ja. Äh, andra ställen så glider du igenom. Jag har upptäckt en grej. Mm. Jag vet hur man ska spela det detta spelet. Mm. Du ska inte stanna och slåss mot alla apor och grejer som finns. Du ska springa förbi dem. Mm. I alla fall i skogen ska man göra det. För där behöver man bara, bara ta sönder någon sorts eh, kraftstation som Jalla. håller upp en barriärer. Mm. Man kan klara det utan att döda en enda fiende. Mm. Helt. Men hur kul ja. är det? Ja. Nej, det är inte kul. Det, det, det, det gör ju ja, det hela mycket sämre för spelet. Alltså. Ja, precis för detta. Fighting ska vara kul mm. när man är he -Man. Det är inte kul. Men faktiskt på ett ställe så la jag märke till att det dök upp apor och då var man tvungen att slåss mot aporna för att komma vidare. För det kommer upp såna här gröna barriärer. Men mm, man skulle hjälpa Sphinxen också. Mm. Nu är jag inte jätteinne på he historien mm. För jag det var länge sedan. Mm. <laughs> Tidigt 90-tal senast jag glodde på det mm. Säkert ja, Jag har bara sett ett enda avsnitt utav liksom. oh, det var så eh, eller, eller något liknande Jag kommer ihåg att jag hade en leksak utav, mm. utav dem också. Eller två, typ eh, Honom och katten Men mm. eh, annars så var det ju liksom eh, Thundercats Och mm. hela den yeah. Fadrullen liksom ja. äh, Vänta, vad var det? Vi... Nu... <laughs> nu eh, utmaning var det eh, Utmaning? Utmanande. Svårt på fel sätt? Ja, svårt på fel sätt och lätt på fel sätt. Och vi kan väl säga att ingen av oss klarade av spelet Nej. på en vecka. Nej. Det... <laughs> Bra start på detta projekt. Ja. <laughs> <laughs> Nej men alltså det, det, det stället där jag ville slänga mig, och, eller, slänga mig in i väggen och Ja, hänga mig själv. Det var just det här stället med katt och djungel. Mm. När man skulle hoppa på de jävla plattformarna. Nej, jag, mm. jag, jag lyckades komma upp till den svängsen och kraftstationen. Och sen mm. äh, råkade jag trycka på fel knapp och hoppade ut på ro. Och då fick jag börja om från början för att jag inte hade något extra liv kvar. Eller vid mm. en continue, alltså yeah. checkpointen. Äh, och vid en checkpointen då? Så har jag ju sparat, eller så är det redan två goriller på mig Så det är lätt att dö när man börjar vid den checkpointen yeah. Så ytterligare den checkpoint-skiten är inte alls bra Nej, ibland så sparkar den mellan benen mm. rejält Men... Eh... Nej, eh, ett väldigt eh, stort tack till Midas där mm. <laughs> Något med <gäller>. Ja, <laughs> ah, nej jag kom längre. Ja. Och jag kan säga om du inte gillar att hoppa med katten mm. så senare i spelet så hamnar man i någon sorts kristallrymd rum. Mm. Där det är plattformar med kristaller på så ska man hoppa mellan mm. dem och slå sönder kraftstationer. För det är det man gör i detta spelet. Mm. Uh, går det liksom trillar med ner så är det ett liv bort och sen får man börja om på plattform. Mm. Uh, ja. Där gick mina liv, kan jag säga. Men sen klarade jag det. Um, och sen var det lite banka fiender. Det var ett drygt pussel. Där det var plattor i golvet. Som man skulle kliva på. I rätt ordning. Det var man skulle para ihop dem. Mm. Så det var ett, ett, ett glas. Fullt med piss, säger mm. vi. För mm. det är passande. <laughs> och sen skulle man då hitta... Nästa bricka var som passade ihop med den, det var ett glas som var tomt. Okej. Okay. Mm, så, så fanns den med en, en sköld på och mm. var passad i sköld. Mm. svärd givetvis. Mm. Uh, så det var ju, det var ett pussel. Det var ju domväxling. Ja, det har inte varit mycket pussel i detta. Nej, det, det var inte vad jag har, uh, sett. Nej. Utan bara plattformshoppning och trycka på knappar. Ja, trycka... Det har ju för sig, har inte kommit. När man ska in i Greyskull mm. så ska man trycka på åtta knappar för att fixa vindbryggan och så katten kan komma in. Ah, det, det, ah, och det är det, det finer jag... hela tiden. Men jag, som sagt, jag skiter dem, jag sprang bara runt. Och klickade i knapparna så kom jag in. Um, och där det tog stopp för mig då. När jag har kommit in i Greyskull, Courtyard tror jag det heter. Mm. Där möter man skeletor. Mm han har katt. Mm. Och jag hade bara ett liv. Mm. Och man dör på tre slag av honom. Mm. Och han, han sitter uppe på en plattform, en flygande plattform. Eh, och man måste ta sönder två stycken kraftstationer. Då sjunker de ner. Och sen ska man förstöra två stycken till som satt uppe i luften. Mm. Och eh, när man har förstört dem, då kan man skada Skeletor. Och sen då snabbt som fan Nej. För då har han kommit ner på marken med ja. sin katt Och Det går inte, det är omöjligt, det är skräp. ja Det, det låter inte så speciellt roande Nej, jag satt i en timme och dog flera gånger eh, Ta väl en, Det tar några minuter att få ner honom och sen mm. ska man Blästa skiten ur honom, men eh, Man gör ju ingen skada på honom och han gör jättemycket skada mm. Men um, du sitter på katten då också ja, Jag sitter på katten ja så man då, har då går det ju inte så lätt att vejla heller För det, på katten så finns det Kan du inte vejla Det är fyrkant Jo men uh, kan man Ja kan man inte vejla Nej nej, nej, nej, nej. nej men uh, jag undrade vad man gjorde på fyrkant innan Ja just det ja, Man uh, duckar mm. Eller rullar eller vad fan man gör Precis. Ja nej så, så långt kom jag Och Ja, en sak till. Om man hade kollat upp detta lite innan man började spela det. Mm. Det finns inga guider i det här spelet. Det betyder nog någonting, typ. Ja, det är nog många som har spelat igenom det. Ja, men då har de använt någon kod för att få en lite med liv. För det var det enda jag hittade på internet när jag vill ha hjälp. Bara, hur långt har jag kommit? Inte en chans. Men jag kollade video på internet och det finns ett ställe där man ska möta Skeletor på mark, till fots. Mm. Så jag är inte på sista bossen. Nej, det är, det är nog näst sista då. Kanske. Alltså, Vi kan bara nu... spekulera. Ja, men du... Alltså, det, om man tittar på den gamla Iman-serien, vad jag i alla fall, mm. det, där har du ju Triclops, Beastman och Skeletor. Sen har de om ju även... Eh... Ja, nu kommer jag inte att ihåg det, men... De är ju mer bara ja, ja. så vitt jag vet. Eller Fast minions. Fan vad mörman. Har du en fisk snubbel? Jag kan blanda ihop serierna också. Nej, jag, jag tror mest de bara har de tre största, eller kanske fyra största. Liksom. Ja, som sagt, vi har dödat Triclops, Beastman. Mm. Och sen heter du Skeletor, Skeletor på hans katt. Ja. Panther eller vad han heter. Mm. Och sen lär man ju mämta honom till fot. Ja, precis. Mm. Men eh, vi, vi kommer inte så långt. Nej. Eh, jag funderar faktiskt på att slå in odödlighetskoden. Mm. Bara för att se hur långt det är kvar. Men det är inte kul. Man ska okay. inte behöva göra det. Jag tror det inte är så jävla långt kvar. Nej. Och, ja, nu har jag spelat detta så, så pass långt så egentligen med den här nya kunskapen att springa förbi alla fiender mm. så jag funderar nästan på att köra det igen Speedrun? Ja, det man får ju spela det som en speedrun är. Det är ju! Ja, oh, det är så fel! Vilket skitspel! Ja. Men det, det, det, till exempel nu sitter vi här och tittar på demo här Ja, uh, Attract och... Mode mm. uh, Och uh, där såg jag ju precis en courtyard på första Banan eller världen vad man ska kalla det. Där, det är många sådana ställen där man är som vanligt i sådana här spel där man måste banka sig igenom fienden för att komma vidare. Mm, precis. Det, alltså, det, det är ju inte direkt nytänkande heller, men det är ju som sagt vanligt för kangen. Ja, det är ju. Du kan dyrka eller få. fiender innan du kan fruktla. Fast mycket sämre. Ja, för att jag ja, jo. Ja, det... Detta är ju. Nej, nej. In, inte ens möjligheter till uppgraderingar, utan uh, du, du, du, när du tar det vidare i spelet så... Ja, får sköld och yxa till slut där. Ja. Yay. Ja, jag... Men du, du, du, du har inte möjlighet till att uppgradera någonting. Nej, nej. Uh, du har en uh, energy bar där under hp -t. Ja. Helt meningslöst. Ja, det är den man använder de sociala tankarna till. Precis. Men, Men Den, de helt, den är helt meningslöst för du får aldrig till det. Utan nej. man bara sitter där och matar på att X bara hoppas, hoppas, hoppas. Ja, precis. Och en sak till då, de här mätarna. Mm. Bara för att livet har gått ner så betyder det inte att man dör. Vad beror det på, liksom? Nej, alltså det det, det... det Nej, jag vet inte vad jag ska, vad jag ska säga om det. Alltså, HP-baren är nere på det absolut minsta. Ja. Men du, du du blir slagen, men du dör inte. Nej, nej precis. Du blir slagen, men du dör inte. Du blir slagen, men du dör inte. Nej. Och sen blir du slagen ett par gånger till och sen dör. Ja, alltså jag, jag kan inte förstå det. Nej. Den kanske tar energi från den baren som är under också då. Jo, men det verkar jättekonstigt. Ja, det är jättekonstigt. Varför, varför börjar den inte med det i så fall? Jag vet inte. Det verkar ju bara jättekonstigt. Ja. Men Nej. som sagt... Uh, ett stort tack till Midas, eller vad man nu ska säga, ja. för att de har gjort detta så spelet på ett väldigt, ja, rushigt, eller bara licens, mm. uh, ut med skiten, uh, shit. Jag gissar att det har kommit i samband med någon sån här tecknad reboot eller något. Och de Absolut. ville bara ha snabba cash eller något. Absolut. De tänkte att äh, stackars små fans eller barn skulle äh, köpa det. Mm. Men äh, ja. Det tror jag inte. Det var många som gjorde det. Med tanke på att det aldrig blev släppt i USA. Nej. Eller att det kom till Xbox och Gamecube som det har ämnat. Ja, precis. ja. ja, ja. Jag vet inte vad det gick snett. Det, det finns potential, men man får gräva ganska långt ner i skiten innan man hittar det. Mm. Alltså, de som har speltestat detta och de som skapat spelet, jag vet inte vad de har spelat för spel innan. När den, alltså innan de gjorde detta. Nej, förhoppningsvis så fick jag sparken en gång. Jag har fått jobba med sånt här skit, för det, de har ju uppenbarligen inte testat det. Nej. Alltså, antingen det eller så har de spelat tjeck. Det är konstigt För alltså, stilen och Nej. Det funkar inte. Nej, nej, jag är helt med dig. Men absolut, spelar de du är en himmel Inte ens. Nej. En allvarlig sak som jag glömt ta upp. Mm. Jag följer genom världen flera gånger. Vad? Ja, när jag hoppade med katten, och mm. man hoppade mot kanter. Alltså, då kunde man åka igenom. Det är, det är ju så att och testa eh, ja, må... sånt också. Ja, ja, ja. Nej. Nej. Nej. nej. Eh, på en skala, alltså nu kanske vi hoppar här. Nej, men nej, det funkar inte. Nej, det... vi kan avsluta detta. Ingen av oss har klarat av det. Det är nej. slutbetyg på himlen. Vi har inte ens klarat det. Det känns ju så fruktansvärt att kasta ja. oss. Ja. Och då sitter vi eh, båda två och spelar mycket spel, vill jag påstå. Jo, alltså, jo. En hel del spel. Fy, ja. Uh, <laughs> jag mer än vad vi kanske borde, men mm. uh, det är ju intressant och det är kul. Uh, det, ja, det är inte så att vi är dåliga på tv-spel, så det, det, vi kan inte det, ni kan inte skylla på oss för att vi kassa. Nej. Jag spelade igenom hundra spel förra året, mm. det är en annan historia. Mm. Men alltså detta det mäter sig inte ens med något annat spel jag möte. Inte den här skangen. Nej. Det finns ju sämre spel men. Ja, absolut, äh... men nej. Alltså, ju. Jag skulle kunna nästan säga att Terminator Salvation eller vad det heter. Ja, det PS3, ja. Det, det, det, det var dåligt. Det var dåligt. Men jag, jag vill ändå påstå du, att det är bättre utvecklat än vad det här är. det var spelbart. Mm. Men, det var väldigt, väldigt kort, men det var spelbart. Mm. men dålig story. Det här hade ju ändå lite bättre story, nästan. Ja, ja, ja. Kanske hade du uppskattat det lite mer om man verkligen var en fan av Human, men... Mm. Nej, man, Nej. Är, man är ju tyvärr inte det. Nej. Ja, där det var det. Ja. Det var Human. Och eh, vi skäms för att vi inte klarar av det. Ja, det gör vi. Tack för att ni mm. lyssnar. Det är roligt. Ge oss lite feedback vad vi kan göra bättre, sämre. Precis. Till nästa gång, vad ska vi spela? Jag tycker Transformers eller eh, något sånt schmupp. Då kör vi Transformers, för jag tycker schmupp är så jäkla svårt att snacka om. Det, det är ju det. det. Det blir inget långt snack. Men man kan ta shmups som lite som sidetrack. Ja, man kan köra en k kväll mm. och spela ett gängspel. Mm. Ja, men alltså bara som sidetrack. Vi har ju spelat många shmups. Eller, mm. jag har spelat många shmups. Vi har ju spelat det bara för att jag gillar det. Ja, jo, jo. Så vi, vi kan bara prata om det så såhär. Så ja, alltså jag har ju ett 20 shmups i min samling mm. för att det är kul. Mm. Men de är oftast ganska svåra. Ja, men det är ju det som är min med shmups. Du, du, du har ju ett smut ute i köket. Ja, det har jag. <laughs> Time Pilot 84, mm. arkadkabinett. Ar det är fint. Ja, <laughs> ah, jo. Det är faktiskt gul. Mm. Jag tycker jag. jag tror inte att det finnas slut på det. Nej, Eller? Nej det borde du inte göra. Jag. Jag, jag vet inte. Nej. Det var länge sedan. Jag tror hon bara ökar svårighetsgraden tills du gör det. <laughs> ja, antagligen. Uh, ja. Så är det i alla fall. Men... Uh, vi ses nästa gång mm. och då pratar vi om Transformers till PS2. Kjopoppa du? du?